Köszönjük ki a Bibliánkat a Nehémiás könyvénél. Let's open our Bible at Nehemiah. Ez ugye a mi esdvás után jön. The book after Ezra. Béci, egy lámpát kapcsolasz, Köszönöm szépen. Köszönjük neked, drága Jézus, hogy jöhetünk és imádhatunk tovább téged az igéddel, az igét tanulmányozásával. Thank you dear Jesus that we szükségünk van arra, hogy jöjj és továbbra is a te lelkeddel vezess minket, és tedd déllővés számunkra mindazokat, amiket te szóltál. Lord, we need you to come and just to lead us by your spirit, and we pray that you would make uh, your word alive for us. Szeretnénk így összekaparni az agyunk minden kapacitását, hogy rá tudjunk figyelni, Uram, és hogy meg tudjuk érteni azt, amit nekünk mondani akarsz ezen a reggelán. We would like to focus on you with every single part of our brain to understand what you tell us this morning. Ugye, az elménkkel is imádni akarunk téged, Uram, de szükségünk van arra, hogy ezeket a dolgokat a szívünkbe és beépítsük a lényünkbe. Szükségünk van uram a drága szent lelkedre, hogy jöjj és azáltal Hát formáj minket, hogy amikor elmegyünk innen, akkor akkor legyünk olyanok, akik közelek kerültünk te hozzád és jobban hasonlítunk hozzád. We need uh, the transforming work of your precious spirit that when we leave from here, we would we would be more transformed and more like you. Kécsenjük meg Adyús. Thank you Jesus. Amen. Amen. A Nehémiás könyve, ez egy nagyon izgalmas könyv. The book of Nehemiah is a very exciting book. Én nagyon nekem az egyik kedvenceim közé tartozik. Books, sok szól, nem lehet megmondani, hogy egy dologról szól, de nagyon sok mindent fogunk belőle tanulni, bízok benne. Really sure Ez ugye akkor történik időben minkör elsődás könyve is 15 évvel később. Uh, this book was written 15 years after uh, the book of ezra emlékeztek hogy a babiloniai fogságból néhány zsidó visszatért körülbelül a 2% a lakosságnak tért vissza jeruzsálembe illetve a palestinába maybe you remember in the previous book in the book of ezra a uh, few uh, Jew returned from the captivity. It was uh, uh, approximately two percent of all the Jewish people who returned. Uh, amikor uh, Babiluni elvitte fogságba Izrael, akkor ott az emberek elkeztek letelepedni szépen, kényelmesen élte, éltek nagyon kevés emberbe volt az a vágy, hogy vissza is térjen eh, Palestínába. When Babylon took these captives from uh, is Israel, they uh, kind of started to settle down with their lives. They uh, built uh, out their very convenient lives, and they didn't really want to return to Israel. Is természetesen ott is voltak olyan emberek, akik imádták Istent, csak babyloniába voltak. And of course, there were people there who uh, loved God, except they were in Babylon. És, uh ezek közül egy párat is mertek és Dánielre emlékeztek, Estherre biztos emlékeztek. Even know some of them maybe you remember uh, Esther or Daniel. Ezeket az embereket Isten felismelt egy olyan magas pozícióba, Babilonia államban, hogy rajtuk keresztül Isten nagy dolgokat tudott elvégezni. These people were actually even put in higher positions by the Lord so that uh, God could uh, make miraculous work through them. De itt ez a könyv akkor íródozni után 150 éve már, hogy elpusztult Jeruzsálem, elpusztult az egykori dicsőséges Salamoni templom. But this book was written 150 years after the destruction of Jerusalem, the destruction of the temple. And in Ezra 4 we read that the people started to rebuild the temple, even the walls of Jerusalem, but they didn't succeed. Lefektették az alapokat, a templomot magát felépítették, de a falak építésekor olyan sok támadás érte őket, hogy abba hagyták a falépítését a város körül. They laid the foundation, they even rebuilt the temple, but when they started to build the walls surrounding the city, uh, there were so many attacks that they had to stop building the walls. És egyszerűen feladták. Úgy gondolták, hogy ezt nem tudják megcsinálni. They simply gave up, they thought they cannot do it. És teljesen úgy tűnt, hogy ez egy, egy, egy lehetetlenség felépíteni a And, uh, actually building the walls just seemed impossible. Ezen a területen egyáltalán nem voltak kitartóak. Really uh, Olyan sokan lelkesen elindulunk egy-egy irányba, amiről azt gondoljuk, hogy Isten vezet minket. So many of us, we just uh, start off a direction we think God is leading us into. És az első nehézségnél elkezdünk gondolkozni hogy lehet, hogy Isten nem is erre vezet minket. And when we face the first difficulty we start to think that maybe God is not leading us into És this direction. elkezdjük azt gondolni, hogy ú biztos nem, nem biztos nem erre kell, jönni, mert hát az úr nehézséget csak nem ad and probably we will just start to think that oh i'm sure this is not the direction to go to because why would god give us uh, give me difficulties so we just uh, start to look for another direction quickly as a ez egy, egy fizikai törvényszerűség hogy a a kevesebb ellenállás felemegy minden it's also a law in physics actually that everything moves in the direction of the le, le, least resistance De as nem isten vezetését But this is not God's leading. And it what uh, what is ellenseg részéről a támadás és felatták, azt mondta biztos nem a szóra karata. So they faced the, they had this attack from the enemy and then they just gave up saying that uh, oh, this cannot be the will of the Lord. A, a Biblia világosan beszél arról, hogy aki Isten félen szeretni, az az nehézségekkel fog találkozni. But the Bible tells us clearly that everyone who wants to live a God-fearing life will face difficulties. Yes, az út során lesznek mindig olyan dolgok, ami visszakarnak vetni. And along your journey there will always be things which uh, want to uh, hold you back. சித்தს ellenség uh, jött és megártak. So the enemy came and they stopped. De Isten munkájába fontos, egy nagyon fontos uh, jelennődés a kitartás. Uh, one of the many characteristics of God's work is uh, persistence. És ez, ez a kitartás egy olyan jellem, amit Isten munkában nöng folyamatosan. A kitartásra minden mindenben szükség van. Az élet minden területén, nem csak a lelki életünk területén. You need in every single area of your life, not only in spiritual area. Amikor a gyerekeimnek kitalálunk egy egy projektet, hogy most ezt fogjuk csinálni, mindig bele kell venni azt, hogy nekik most mennyi a kitartásuk? When we come up with a project for uh, for our kids we always have to uh, calculate with their uh, actual level of persistence. Akiha gyerek szolgálatba dolgoznak tudják hogy a kicsiknek a maximális figyelme az 5 percnél nem több. Tért 5 percenként valami új dologgal kelllekötniük. Those who are in children's ministry know that uh, the little kids cannot pay attention longer than five minutes so they have to find they have to come up with a new thing in every five minutes to uh, just keep their attention. Van aki meg valamit azonnal eldobja, még rövidebb. So, or there are some who just see something and suddenly drops everything else in their hands, so that's even shorter than five minutes. De ez a, ez a idő, amit képesek vagyunk egy dologra odafigyelni, vagy szánni ez egyre hosszabb az életünk során, remélhetőleg. But, but this time uh, we can actually spend on focusing, with one, uh, focusing on one thing, Uh, gets uh, longer and longer in our lives, hopefully. When I was in elementary school, first grade, uh, the teacher uh, tried to teach us uh, persistence by having us staring at the light switch. És ez volt a verseny, hogy ki bírja tovább. And this was the, Who can stare at the, light for the time? De bármit csinálsz az életbe kell az, hogy odafigyelj arra, mit csinálsz. És kitartson mellett. But whatever you do in your life, you have to pay attention to that thing, and you have to be persistent in that thing. Legyen az, ha meg akarsz tanulni, kocsit vezetni, vagy biciklizni, vagy teljesen mindegy, még kitartónak kell lenni. Whatever you uh, want to do, whether you want to learn how to drive a car, or how to ride a bike, you have to be persistent. És hogyha Istent akarod követni, ugyanúgy, kitartónak kell lenned. And same way, if you want to follow God, uh, you have to be persistent. És az zsidó 12 ben olvastunk arról hogy mit jelent ez a kitartás and in hebrews alapozunk let's turn our bibles there az egész keresztény életet az író egy versenyfutáshoz hasonlítja the the részletesen megnéztük amikor a zsidókhoz írt levelet tanulmányoztuk de amit én ki akarok itt emelni, az az egyes versben, hogy és álhatatossággal, azaz kitartással fussuk meg az előttünk lévő pályát, és nézzünk fel Jézusra, a hit szerzőjére és beteljesítőjére, aki az előtte lévő öröm helyett a gyalázattal nem törődve vállalta a keresztet, és az Istennek trónjának jobbjára ült. Gondoljatok rá! But the, the uh, part I would like to emphasize now is uh, from verse one to the beginning of verse three, uh, saying, "Let us run with endurance the race that is set before us, looking unto Jesus, the author and finisher of our faith, who for the joy that was set before him, endure the cross, despising the shame and has sat down at the right hand of the throne of God? Consider him." As neünk Jesus, gondoljun körel. He says here, Look unto Jesus. Consider Jesus. A versenyben mindig az a legfontosabb, hogy, hogy a célon legyen a szemed, és arra figyelj, arra fókuszálj. Láttam egy futóversenyt, ahol két ember nagyon az élvonalba futott. I saw once I saw this running race where uh, two of the runners uh, were just running um, next to each other really és, close. És az egyik az, az három négy méter előnyben volt. And one of them had uh, three or four meters. One of them was three or four meters before the other one. És de annyira az hangos volt a tömeg, akik szurkoltak, hogy nem hallotta a másik versenyzőnek a lépteit, és ezért hátrafordult. But the crowd cheering for them was so loud that uh, this first person couldn't hear the steps of the person following him so he turned around. To look where this other was. és ez kihasználva a mögöttelévő belehúzott sprintet és önyötte meg a verseny tőtőt méter előnye. So when the runner behind uh, him saw this, uh, he just gave he, he just uh, gave all this effort into running and uh, passed him and he won the race. Egyszerűen elvesítette azt, amire figyelnie kellett volna. This other uh, person simply just lost uh, what uh, he had to focus on. Nem a célra nézett, hanem elkezdte oldalra nézelődni. He didn't set his eyes on the goal, but he to look Ezért lelassult. He got És nagyon sokszor, amikor mi futjuk ezt a versenyt, amikor futjuk a Jézussal való együttjárásunkat, sokszor nem a célra nézünk. the Nem azt nézzük, hogy Jézus vár minket hogy beteljesítse a megváltásunkat. To our hanem oldalra nézegetünk. En tébbiek többiek hol járnak? But we just start to look around where the other people are. Ah, nagyon le van maradva. Akkor nekem se kell sietni. Vagy meghallgatjuk a közönségből azt, aki ócsárol minket. hogy milyen cipőbe fut? Or we, or we, just pay attention to the crowd who is mocking us. What kind of running shoes are you wearing? V vagy csak aztunké, gondolkozunk, hogy miért van ilyen hideg most? Or we just start to think, uh, why is it that cold now? És teljesen mindent, hogy mire figyelsz, de hogyha nem Iésszusra nézel, akkor lefokkáshoz olnék. And it doesn't really matter what else you pay attention to, if you don't look to Jesus, you will get slower. És ezek az emberek is azt mondják, néz támad az ellenség and even these people uh, would say that look the enemy uh, is attacking oh néz, már nincs is olyan sok szakember look there are not many professionals there néz, pénzünk sincs. we don't even have money hát akkor miért építsünk falat so, Felejtsük why, el. so why would we start to build a wall let's just forget it visszajöttek, az azért volt, mert Jeruzsálem fontos volt Istennek. They hogy Istennek ígéretei voltak, olyan ígéretek, amiket nekik ígért meg. Promises, promises olyan áldásokat felejtettek el, amik biztosra vehettek volna, hiszen Isten mondta. They forgot about the blessing blessings, blessings which were told by God, therefore they were uh, 100 percent sure.: a inkább a néző közönségbe lévő őket ócsárolókra figyelták.: Instead of this, they just started to pay attention to all the people, all the crowd mocking them. them.Hatán biztos már egymást is kezdték meggyőzni. te, minek kerő ködüm. And then after this probably they already just started to convince each other that oh why uh, why do we put all this effort in this és, now? És a körülményekről, is minden másról beszélni kivéve Istent, kivéve Jézust else, uh, nem tudom hogy voltál -e már olyan helyzetünk amikor valakivel megbeszéltél egy nehéz helyzetet és a nehéz helyzetben mindenről szó volt csak Jézusról nem I don't know if you have if you ever been into the situation when you shared a difficult situation with someone, and you discussed everything about this difficult situation, except Jesus. Hát ilyenkor én mindig úgy érzem magam, mintha 10 tonna valami átment volna rajtam, és tényleg reménytelen, tényleg szborzasztó. In such situations, I always just feel weighed down by at least 10 tons, and I just think that the situation is completely hopeless and awful. Beszélni úgy örülök, mikor eszembe jut, hogy de hát Jézus is belép a kébe. But when I think of Jesus being in the picture, I just suddenly I'm filled with joy. A tíz tonna hirtelen átűnik. The weights just disappear from my shoulder. És annyit okes vele, hogy Jézus oly hogy ezt, hogy fogja megoldani. And from that moment, we can talk about Jesus, how he is going to solve this situation. I might have no idea how uh, he is going to solve it, but we know who, you, who he is. So these people just, were just discussing the, about the, this, they were just discussing this situation Uh, on and on, while they completely stopped working. Nem arról van szó, hogy megutálták volna Istenet. It wasn't about that they hated God. Nem arról szólt, hogy most már nem jártak többet Istennel. It wasn't about them not walking with God anymore. Csak egyszerűen elvesítették a, a, a azt, hogy hogy hova összpontosítsanak a figyelmükkel. No, they just simply lost their focus, where to pay attention to. És uh, ez a helyzet. So this is the here. És most jön, visszalapozunk Nehémiás könyvéhez. And we turn back to Ebben a helyzetben találjuk magunkat. So this is the situation we are now in the book of Nehemiah. Az egy hármas We 1. egy egytől három ing. 1. 3 1. történetem. A huszadik esztendő Kiszlév havában történt, amikor Susán várában voltam, hogy megérkezett hozzám egyik atyám fia Hanáni, és vele együtt néhány Judából való férfi. Kérdezősködtem őtőlük a megmenekült Judaiakról, akik a fogság után megmaradtak, meg Jeruzsálemről. Elmondták nekem, hogy megmaradtak, akik a fogság után maradtak meg, és nagy bajban és gyalázatban vannak ott, abban a tartományban. Jeruzsálem várfala, csupa rés, és kapui tűzben égtek el. Látjuk a, azt, hogy Nehémiás izgatottan várja, hogy milyen hírekkel térnek vissza Jeruzsálemből. Nehemája uh, uh, for the news és Nehémiásról azt olvasuk, hogy Susán várában volt, ez a babiloniai az erődítménye fővárosa volt. Shushan, uh, Shushan, fortress, uh, Babylon. És ebből megtudjuk azt is, hogy hogyha Nehémiásot volt, akkor ő valami nagyon fontos szerepet töltött be uh, itt a királyi palotában. So from this we learn if Nehemiah was in that citadel, probably he had an important role in the royal palace. Hogy az a versben, az tudni, hogy a volt in order not to uh, get too excited, we can read in verse, in the in verse, 11 we read that he was the in verse, Uh, és itt van Nehémiás, itt szolgál a királyi udvarban, de mégis a szíve uh, ezer kilométerre oldép van Jeruzsálemben. So we see Nehémiás here serving in the king's uh, citadel, yet we see that his heart is... 100 És azért van ott a szíve mert Isten követi, Isten szereti, és ami Istennek fontos, az nekik is fontos volt. And his heart is there because he loves God and he follows God. So what, what's important for the Lord, it was important for him as well. Érdekes hogy Nehémiása, hogy megjön Hanáni, megkereszü, hogy egy hol vannak az emberek, kettő mi a helyzet Jeruzsálemben. And it's interesting as soon as Hanani uh, how are the people there, and how is the Jerusalem? Nehémiás nem az érdekelte, hogy kész van már az épület. He wasn't in the is ready or not. Hogy vannak az ottani testvérek? Mi van velük, akik oda szánták magukat arról, hogy visszatérjenek? Mi van velük? Those people, those who, uh, just, uh, És egyébként meg mi a helyzet az újjáépítéssel? De neki sokkal fontosabb voltak az emberek, mint a maga a hely people were most more important to him than the place. Aztán, elmondja, hogy mi a helyzet, érdekes módon, äh, äh, azt, a, So when Helen tells him what the situation is, uh, he calls the people who are there uh, survivors, which a, is The same expression in Hebrew. a hármas versben, a túlélők. In verse 3, the Ez olyan érdekes, nem, hogy azok a zsidók, akik oda szánták magukat, hogy visszamennek Jeruzsálembe, azok ott hogy túlélik a mindennapokat. It's interesting that those people who uh, actually decided to return to Jerusalem, they become survivors in terms of they try to manage uh, their lives every day. És Jeruzsálemet se veszi körbe fal. And is not by walls. és akkoriban egy olyan város, aminek nem volt fala, az egy nagyon veszélyes hely volt. And Állandó stresszben és feszültségben éltek, akik ott People Bármikor az ellenség jöhetett, bármit elvihetett because the enemy just could have come at any time and just to take anything alatt voltak hogy mi lesz a feleségemmel mi lesz a gyerekeimmel Fogom-e so pressure látni őket ma Az ilyen end városokban semmi érték nem volt mert mindig elvitték In such cities there were no treasures at all because the the enemy always uh, took those. És ezek ezek az emberek akik Jeruzsálemben éltek, így éltek, éppen hogy túléltek minden napokat. So these people who lived in Jerusalem, this is how they lived. They were survivors, surviving uh, every single day. És sokan keresztényeként is így élünk. And many of us uh, live uh, live like this as Christians. Hogy elaffaksonk és azt mondjuk köszönömuram hogy túleltem ezt a mai napot és remélem, hogy nem sokára visszajössz, és a addig lévő napokat is valahogy túlélem. De Istenen is sokkal többet akar nekünk adni. Nem csak azt akarja, hogy győztesek legyünk, hanem a Róma 8:37 azt mondja, hogy több mint győztesek legyünk Krisztusban. Victory, 37, uh, és, és ezt a győzelmet akarja nekünk adni Isten, nem csak hogy túléljünk egy napot, hanem ilyen győzelmet. He wants to give us victory. He doesn't, he doesn't want us only to survive the days, but he wants to give us victory. Uh, a olvasjuk, hogy, uh, Isten In Psalm uh, 139, we read that God knows us from the inside out. Tudom, ő a God knows everything. He created us. He knows the thoughts of my heart. Jelen van. He is omnipresent és lenyűgöz az a gondolat, hogy Isten még így is szeret engem. Látja a szívemnek minden gonoszságát és még így is szeret engem. how my he És azt írja az ígéret, hogy hogy Isten csak kedvest és jót gondol rólam. And the, this uh, psalm uh, psalmist writes that God only thinks uh, of me good and nice things. És hogy és hogy olyan sok ilyen gondolata van én rólam, hogy meg sem tudom számolni több mint amennyi homok. And he has so many. homok And he has so many thoughts uh, like this of me, that I cannot even count them. They are as many as uh, sand on the shores. És meg tudod számolni a homok szemeket. Can you count the sand? De még hogyha meg is tudod számolni, azt kell mondani, hogy jó sok nem? Even if you can, all you can say is that there are many of them. És Isten folyamatosan ilyen kegyelmes, és ilyen kedves és ilyen jó dolgokat gondol rólam, meg rólad is az a jó hír. So God just continuously is thinking all these nice and and and great uh, thoughts of us és abba gondoltam már, -e, hogy hát amikor szomorúak vagyunk, vagy vagy bárminket valami, akkor lenézünk, lefelé nézünk. So, and then I was just thinking that when we are sad or when we are burdened by something, we just tend to look down. És amikor lenézem, mit látsz? And when you look down, what do you see? Hát, itt most parket, de egyébként mindenütt földet és homokot. És look amikor megnézed, akkor eszedbe kell jusson, hogy már csak amit látsz, annyi homokszem, ha gondol, ha annyi homokszem, ha annyi gondolat ha annyi jó gondolata lenne Istennek feléd, mint amennyi homok te ott lát, az már elég lenne. So, whenever you look down and you see all the sand and dirt on the ground, uh, just think about it, that uh, only if as many uh, good thoughts God has for you, as many uh, sand or dirt is on the ground you're looking at, that's a good thing. És mindezt úgy, hogy ismeri a szívet gonoszságát. And uh, he's doing this in spite of knowing How, uh, how Lilácskának ezt megtanítottam a múlt héten, mert valami miatt elszomorodott, és elmondta, hogy né, amikor lefelé nézel, szomorú vagy, homok, jusson eszed, hogy, hogy Isten szeret téged. So I taught Lila this last week because she was really sad. So I just I just uh, told her that whenever you feel uh, down and you are actually staring the ground, just look at the dirt and think uh, that God loves you. És amit én nagyon örülök, hogy ez találmazza is. And I'm really happy because she actually applies this now. Ma reggel Isabella szomorú. So this morning Isabel was sad. És Lilla csikolyott és mondták egy Isabelle, ha megkószomorú, vagy a homokot látod nem? And then <laughs> Lilla just went to her and she it told her that. But Isabella, when you're sad, you see the sand, don't you? Van, Isten, annyi ad and as many sand you see on the ground, that's how many things God will give us. This is the application of the word, of course elkezdte sorolni, hogy a napot, a kaját, a mindent. So she just started to list the things that he he gives us, uh, the sun, food. És Isten ezt akarja, hogy tudjuk, hogy több mint győzteseknek akar bennünket látni. So God wants us to know that uh, he wants to see us more than uh, victorious. Nem csak túlélőknek. He he doesn't want to see us uh, as survivors only. Jó, az, az jó, ha túléled, ez az alap, de de milyen jó az, hogy győztesen uh, uh, élet túl a napot. But uh, what a great thing it is if you actually survive the day with victory. És itt a négyes versben azt olvasjuk, hogy amikor meghallottam ezeket, napokon át ültem, sírtam és gyászoltam és böjtöltem és imádkoztam a Menny Isten előtt. Ez volt a reakciója nehémiásnak. Nem. Mm. Igen. In verse four we see the reaction of Nehemiah. Ez, ez teljesen összetörte Nehémiást. He was just completely broken by this. Nem csak azt mondta, hogy ó, oh, tényleg dekár, hanem hanem teljesen összetörte. az erő kiment a lábából le kellett hogy gyűljön. He just that, oh, És elkezdett zokogni, gyászolni. And he just started to weep and mourn uh, isten meg fogjuk tudni nehémiáson keresztül hatalmas dolgot akart elvégezni We will see later that uh, God wanted to do great things through Nehemiah. ahhos hogy isten tudja nehémiást használni először istennek kellett adni, valamit nehémiásna but in order uh, és fontos volt az, hogy mielőtt Isten valamit véghez visz Nehémiáson keresztül, az előtt Nehémiásban kellett hogy véghez vigyen valamit. And it was important that before God uh, works something out through Nehemiah, he has to work things out in Nehemiah. És, és Isten teljesen felkészítette Nehémiást arra, hogy hogy véghez tudja vinni Isten akaratát. Már eleve just completely az, hogy ott Persziában egy ilyen magas pozícióba helyezte ezt is Isten rendezte. The position, was ordained by God. mondja az hogy Isten az aki felemel. The verse says that God is the one who lifts us up his schenki nincs magas pozícióba amit ne Isten tett volna oda and there is no one in higher position unless put uh, there by God Aztán más ugyára Nehémiásnak adott Isten egy olyan szívet ami ami Isten dolgai után dobogott and secondly God gave uh, Nehemiah a heart which was a heart uh, after God's own heart És most pedig Isten uh, ad Nehémiásnak egy megtört szívet ez nagyon fontos volt, mert Isten a mennyből persze hogy látta a szükséget. course God, uh, De ahhoz, hogy, hogy ezen változtatni tudjon, kellett egy olyan ember, aki szintén látja a szükséget. But in order to change all this uh, there was a man needed a man who sees the same need. És amikor megvolt Nehemiás aki szintén látta a szükséget, Isten már tudott rajta keresztül munkálkodni. So when Nehemiah uh, just started to see the real need, this was when God uh, was able to start to do his works through him. És persze ez a munka Nehemiásnak egyedül túl sok lett volna. And of course this uh, work was too much for Nehemiah alone. Persze Isten fogja végezni a munkát de, Nehémiáson keresztül, de egy ember kevés volt ehhez a munkához. Of course, God will do the work through Nehemiah, yet one person was uh, not enough for this work. Ehhez sok ember kellett. There was uh, many uh, people needed. Ezért Isten Nehémiásból vezetőt akart nevelni. So God wanted to uh, uh equip Naomi to be a leader. A, a vezető jó, a vezetőnek lenni azt jelenti, hogy másokat befolyásolni. Being a leader means uh, influencing others valamilyen módon hatással lenni másokra, ezt jelenti a vezetőnek lenni. It means to have uh, an impact on others. A, a, a fő kérdés persze az, hogy jó vezető vagy rossz vezető vagy. Of course the main question is whether you are a good or bad leader. Mert hát, lehet jóra is, meg rosszra is befolyásolni az embereket. Because you can have a good or bad impact on people. És uh, most ne csak rám nézhetek, jó tudom, erre néztek, de magatokra, mert ti mindannyian vezetők vagytok az élet valamilyen területén and don't uh, only look at me now although I know I'm standing here so you kind of have to look at me but you all, you all, you all are some kind of leaders in, uh, in particular areas of your lives a vezetsz, vagy vezetni fogsz. you are leading someone uh, in your uh, environment already or you will lead someone a te életed hatással van másokra Your life will have an impact, impact on others ahogy beszélsz ahogy viselkedsz, amit csinálsz hatással vagy másokra impact A kérdés az az hogy jó hatással vagy -e, vagy rossz hatással. The question is whether you are a good or bad impact on others. és isten természetesen azt szeretné hogy mi mindannyian isten félően éljünk azért hogy, hogy jó hatással legyünk a körülöttünk lévőkre bárki az, az embertől, meg aki Rete hatással vagy. And of course, God wants us to have a God-fearing life, that we would have a good impact on the lives of others. És Isten erre akar bennünket tanítani. And God wants to teach us this. Úgyhogy ez a könyv egyik fő mondanivalója, hogy Isten hogyan tud bennünket felkészíteni arra, hogy jó hatással legyünk a körültünk lévőkre. So this is one of the uh, themes of this book. How can God equip us to Uh, be good impact on others hogy, hogy hogyan tudjunk másokra úgy befolyással lenni az életünkkel hogy ők is Isten fele menjenek it is about how could we uh, be a good impact on others lives in a way that they would also follow god uh, ebből megtanulhatod az, hogy, hogy uh, hogyan te sztéged jó vezetővé from this you can learn how god uh, makes you a good leader az egyik dolog, ami szükséges, hogy egy jó vezetőnek legyen, az a rálátás a dolgokra. És szükséges az, hogy, hogy lássad azt, amit más nem lát. It's necessary to see uh, things uh, what others don't see. Már nem az új... Lexus autódat, hanem amik, olyan dolgokat, amiket Isten akar. Hogy, legyen egy látásod arról, hogy Isten mit akar elvégezni. És itt nehémiásnak a, a szíve, a, a, a látása egy olyan dologgal kapcsolatos, ami, ami már 150 éve romokban hever. And here Nehemiah's vision is uh, about something which is in its ruins for 150 hogy, years now. És egy olyan dologgal kapcsolatos, ami 75 éve már senkinek se sikerül. And uh, uh, his vision is about something in which no one has succeeded uh, in the past 75 years. Nehemiás azt látja, hogy, hogy Isten felakarja építeni a falat és helyre akarja hozni a népét. No, Nehemiah has this vision that God wants to uh, build the walls and restore his people. És nem érdeklődi az, hogy eddig mindenki Macbookot meg leáltak. And he's not interested in uh, the fact that uh, so many people have before have failed this and they stopped the work. Nem érdekelte semmi. Csak látta az, hogy Istennek ez fontos, Isten ezt akarja végezni. He wasn't interested in anything else, but he saw that this is important for the Lord, and he wants to do, the, his, he wants to do this work. As uh, láttuk, hogy bőjtöltés, imát kozott nehémiás. And we see that he was fasting and praying. Uh, Nehemijásban ez egy maradandó nyomot hagyott. This had a long-lasting uh, impact on Nehemiah. Uh, ez nem csak annyi volt, hogy egy ilyen érzelmi hullám. It wasn't only an emotional wave, emotional wave. nem csak az volt, hogy jaj, de szörnyű az az állapot, jaj, uram, kérlek, csinál valamit, ámen, másnap meg el is felejtette. It wasn't just a praying like, oh, Lord, this is such a bad situation, please do something, amen, and the next day he already forgot about it. Hanem ez hatással volt rá, ez egy maradandó hatással volt rá. No, this actually had a long-lasting impact on him. És tett is ennek érdekében. And he uh, did for it. És he prayed and uh, fasted for days. And uh, many times this is how you can... Uh, Uh, discern what is from the Lord and what is not. Nagyon sokszor, hogyha csak egy érzés átmenetes, hú, belborzongtál, jó érzés volt, minden de semmi hatása, nincs az életedre és nincs változás az életedben, akkor az nem istentől volt. Many times if you just have a, a feeling which just kind of runs through you and gives you goosebumps and oh yeah it was a great feeling, but feeling, but it has no impact on your life. Az egy hormonális változás volt a szervezetedbe, aminek volt hatása, igen. De hogyha attól, attól nem változik meg az életed, és nem fogod jobban követni Istent, nem fogod őt jobban keresni, akkor az nem Istentől volt. But if it doesn't change your life, and if it doesn't make you seek God even more, then it wasn't from the Lord. In Angliaban többé nem le, le ezen teljesen. I was uh, pretty shocked by this in, when, when we went to England. Olyan dicsőítésen vettem részt Angliában, hogy, oh, isten közel volt. I went to this great uh, worship service in England, and Mi I just had the feeling that, oh, God came so near. Mindenki a szivét kielnekáltál. Meg teljesen odaszállt volt mindenki. Everyone just sang with their full heart and everyone was so dedicated. És akkor úgy, úgy próbáltam beszélgetni az emberekkel, és akkor az emberek 95%-a utána ment kocsmába. And I tried to speak to people after the worship and 95% of those people were off to the pub afterwards. Meg kiderült paráznaságban éltek legtöbben. And they lived in uh, adultery. De teljesen, nagyon szerették az urat dicsőrni. But they just really loved worshiping the Lord. Ezt úgy hívják, hogy hormonális változás. This Már... is called hormonal change. Ó, oh, de jól irezepeng. Ó, oh, uram, de szeretünk téged. De semmi hatása nincs az életünkre. Because they just go like, "Oh, Lord, we love you so much and we worship you," but it has no true impact on their lives. És tudod, kivülről ezeket nem lehet megmondani. And you cannot really tell or differentiate these things from the outward. I know people whom, if you look at them, you would say that they are just so uptight. Do they know who God really is? And this is how they sit through the worship és akkor azon az hogy ismeri egyáltalán Jézust, hogy ennyire hidegen hagyja? And then I, it just makes me wonder, does this person really know God, that they just seem so cold? És közben Magyarországon az egyik legáldottabb szolgálatot vezeti, és persze, hogy ismeri Jézust. And at the same time, this person is the leader of one of the most blessed in Hungary. Of course, he knows Jesus. És lehet, hogy neki is hormonálisan ott van az az érzés, csak nem sikerül megmutatnia. And he might have the same uh, feeling inside ex except uh, he cannot really express it. De tud ott van változás. But there is change there. És és ez a kérdés hogy van-e változás azután amit érzél vagy ami ami átmegy rajtad vagy ugyanúgy éled az életed vagy ugyanúgy uh, Isten nem érdeklő módon. And the real question is whether uh, these uh, feelings and this work in you uh, results in change. Ugyanez Biblia óra. Ah, de jó volt. It's the same with Bible study. Oh, it was such a great study. Olyan jó érzéseid vannak. Hormonális változás. I had great feelings. Hormonal change. És utána elmész, és hogyha semmit nem változott az életed, és nem akarod Istent jobban keresni, és nem akarsz közeledni hozzá, akkor, akkor ez egy érzés volt. And then you live and if uh, you don't want to seek uh, the Lord more, and if your life is not changed after this, then it was uh, simply a good feeling. Kell, hogy kiáltsál, és kell, hogy kérde az hogy jöjön és avatkozzon bele az életedben. You have to cry out to the Lord, you have to ask him to come and uh, change your life. Nehimás ez a hír, nem csak megütött, hogy jaj, jaj, úgy, de fáj szívem értük, és utána megy tovább az életében Nem. Változás volt. Nehemiah wasn't uh, just... Uh, he didn't just say when he heard the news that Oh, I feel so uh, so sorry for them. And then he just went on as nothing really happened. No, it was a true change in his life. Meg, az, nem and let's just look at what he did not do. He didn't uh, start to whine to others. Jó, oh, it, this is not good, that is not good either. Nem, nem másokhoz rohangászott, hanem elkezdte nagyon komolyan Istent keresni. He didn't just run up to others, but he started to seek the Lord earnestly. És vérről értjétek: lehet persze másokhoz menni, megbeszélni dolgokat. And don't get me wrong, yes, you can go to others and you can uh, tell your, your thing, tell about your things to others. De you azt javaslom, hogy először keresd Isten, mert ő tud megoldást hozni. A másik but... úgy is csak szétterja a kezét és azt mondja. Nem, nem tudom, mit csinálj. Imádkozz, mondjuk. But I suggest that you would always seek the Lord first, because you might go to others, but they cannot do much, except just uh, scratching their head or suggest you to pray, actually. Az ötöst, hetes versekig elkezdjük so, nehémiásnak az imáját olvasni. We read Nehemiah's prayer from verse 5 to 7. Az mondja itt Nehemiás, hogy a mennyi istene előtt imádkoztam. Nehemiah says here, I prayed Uh, Nehémiás tudta, hogy kihez imádkozik. He knew uh, to whom he was praying. Ez egy elég fontos rész, hogy tudta, hogy ő a menny istene előtt imádkozik, hozzá fordul. Egy másik dolog, ami egy vezetőnek nagyon fontos, hogy imádkozzon. És hogy tudja, hogy kihez imádkozik. And that he would know who is he to. De ahhoz, hogy Isten ad egy ad egy látsás, hogy mi az, amit szeretne ő elvégezni rajtad keresztül, vagy mi az, ami az ő szíve vágya, ahhoz ahhoz látnod kell, hogy szükséged van ő rá. But in order to see what God wants to uh, do through you and what the desire of His heart is, uh, you have to uh, know that you need Him. És később fogjuk látni, hogy az egész valépités 52 napig tartott and later we will see that uh, they built they rebuilt the walls in uh, 52 days kevesebb, mint hónap. less than two months that mekelőzte legalább 4 hónapi intenzív imádkozás nehémiás részéről but uh, prior to building the walls Nehemiah prayed for uh, four months Uh, elég jó megalapozta ezt a falépítést Nehémiás úgy gondolom. He, good, uh, he laid pretty good foundation for the walls, I think. Lehet, hogy csak ezért volt 52 nap a falépítés. Maybe that's why the uh, building the walls only took 52 days. Az imádság nagyon fontos, mert ez az ami elveszi a feszültséget, a nehézséget és a nyomást trónlad, mert Isten kezébe helyezte a dolgokat. Prayer is very important because this is what takes the pressure off you. Uh, just placing things into God's hands. És mindannyian stresszben élünk. Stress. És, és minden oldalról próbál a világ nyomni, hogy valami miatt aggódjél, feszült legyél. És tudod, nagyon fontos uh, Isten lábához latenni ezeket a dolgokat. And it's very important to lay all these things down to the feet of God. Because then, after doing so, you can just take a deep, deep breath, and from that, it's not your worry anymore. Let the Lord worry about it. But until you are stressing about it, it is your problem. És, és amikor imádkozol akkor az Úrnak adott. tudod mituram old meg te. and when you pray for things you just give it over to the lord telling that lord please resolve this és majd szóljál ha valami részem van ebben and just please let me know if i have a part in this és ez nagyon fontos mert a stresszet mindenki valahogy megpróbálja levezetni and it's very important because we all try to somehow channel down stress van, van aki uh, mindenféle szórakozást csinál szórakoztató dolgokat. Some people do all kind of entertaining things. Vagy sportol, vagy bármi ilyesmi. És ez, ez nem rossz dolog egyébként csak, hogyha ez az egyetlen egy módja, hogy a stressztől meg akar szabadulni, van egy rossz írem, nem fog sikerülni. And these are not bad things, but uh, if this is the only way for you to get rid of stress, I have a bad news: you won't succeed. Mára egyedül Isten képes az, aki meg tudja újítani az erejét a megfáradottaknak. Because God is the only one who can give strength to the weary. És egyedül imácságon keresztül tud Isten elvenni uh, ilyen terheket. And the God uh, can only take uh, this, these burdens through prayer. Azt mondja itt az ötös vástól olvasjuk a hetesig. Úram, menjnek isten te nagy és félelmes Isten. Te hűségesen megtartod a szövetséget azokkal, akik szeretnek téged, és parancsolataidat megtartják. Legyen figyelmes a füled, és legyen nyitva a szemed, és hallgass meg a szolgád imádságát, akik most éjjel, aki most éjjel-nappal imádkozik előtted szolgáidért, Izrael fiaiért. Vallást teszek Izrael fiainak a vétkéről, amelyekkel vétkeztünk ellened. Vétkeztem én is, és az atyám népe is. Nagy gonosságot követtünk el ellened, mert nem tartottuk meg azokat a parancsolatokat, rendelkezéseket és törvényeket, amelyeket szolgádnak, Mózesnek adtál. Itt először Nehémiás jön, és, és ö, teljes alázattal jön Isten elém. When a comes to the Lord, uh, he comes with a humble heart. Ez teljesen látja azt, hogy ki, kihez fordul, mennyi istenem. Nagy és rettenetes Isten, aki megtartja a szövetséget és irgalmasságon. He sees clearly whom is he turning to. He says, Lord God of heaven, O great and awesome God, you who keep your covenant and mercy. Pontosan tudja, hogy ki tölkéri. He knows exactly uh, from whom is he asking. Ez nagyon fontos, mert meggyőzi saját magát arról, hogy mire számíthat. And it's very important because he, uh, by doing so he convinces himself what to uh, expect. Mert hogyha ezt a postástól kéred, akkor nem sok válaszra várhatsz. Because if you ask for all these things from the mailman, you cannot expect too much. De hogyha tudod, hogy a mindenható Istenhez fordulsa, mennyes földurához, akkor őt fog válaszolni, mert ő, ő a teremtő Isten van ereje. But you you know if you turn to uh, Lord God of heaven and uh, earth uh, and to God Almighty, He will answer because He has the power. Tudja azt Nehemiasz, hogy abszolút Isten től függ. Nehemia knows that He depends on the Lord. És nem kezd menccségeket fásszolni. And he doesn't uh, start to list all the excuses. Nem, nem mondja ilyeneket hogy Uram, de tudod, hogy milyen nehéz helyzetben voltam. I was in. vagy tudod Izrael fiaja, annyira nehéz volt nekünk. Or you know, we are sons of Israel, it was so uh, hard for us. Ugyanúgy, ahogy ezt ő is egyetért Istennel abba, hogy védkeztünk, lázadtunk like... ellened. Just like Ezra, he also agrees with the Lord that they have sinned and they rebelled against God. And until he agrees to this, and until there is uh, agreement between uh, God and him, uh, he cannot uh, start to do the work. Hogy, hogy várod azt, hogy mondjuk Isten munkálkodik rajtad keresztül és fogsz mondjuk tudni gyereket nevelni úgy, ahogy ő szeretné Then how, how could we expect God to start to work uh, through us uh, let's say in terms of raising our mm. children's? vagy mondjuk fogsz tudni olyan hatással lenni a munkatársaidra vagy környezetedbe lévők ahogy Isten szeretné or ahogy how, Isten hatna rájuk or how could you have the same uh, impact on uh, the people uh, around you Uh, the same impact god would have vagy vagy egyáltalán hogy hogy várod azt hogy isten bármit is tegyen körülötted hogyha te nem értesz vele egyet and how could you uh, just expect god to do anything around you and through you unless you agree with him stannahemia szer 8-tól 11-es verse 8-tól 10-es verseig emlékeztetett isten and uh, from uh, verse 8 to 11 uh, nehamiah uh, God. God. Emlékez vissza arra az ígéretre, amelyet kijelentettél szolgádnak, Mózesnek, ha ti hűtlenek lestek, és elszél, én elszélesztelek benneteket a népek közé. De ha megtértek hozzám, és megtartjátok parancsolataimat, és teljesítitek azokat, még ha az ég szélén lennétek, lennének is azok, akiket eltaszítottam közületek, onnan is összegyűjtöm és elviszem őket arra a helyre, amelyeket kiválasztottam, amelyet kiválasztottam, hogy ott legyen nevemnek lakóhelye. Hiszen a te szolgáidők, és a te népet, akit megváltottál nagy erőddel és hatalmas kezeddel, itt nehémiás Istent emlékezteti az ígéreteire. Reminds uh, God of his, uh, promises here. Ez engem mindig lenyűgöz, mert uh, Isten nem nagyon kell emlékeztetni, ő emlékszik. Vagyon akkor itt nehémiás kellett emlékeztetni, vagy Istent? Nehemiah. De ő, ahogy visszaemlékezett, úgy tudta Istennek az ígéreteit uh, elmondani, és úgy tudta Istent emlékeztetni. Először neki kellett rá emlékeznie. In order to be able to remind God, first he had to remember God's promises. Módon, Isten Nehemiah knew the word of God. Az Mózes a Mózes he cites um, Deuteronomy. Deuteronomy and Leviticus. And és érdekes módon nehézmiás nem kezdett el tekerteket takérni, hogy valahol itt valamit ígért, hogy pontosan mi volt, nem tudom. Nem, szó szerint tudja idézni az igét. And what's interesting, he didn't uh, start to just uh, open up the uh, and search the scrolls. That I és tudta azt, hogy uram, te mondtad azt, hogy he could just uh, say that uh, god you, you said this and that a gyerekem honnan apa megígértetett hogy akkor ez engem sokszor idegesít hogy tudom tudom tudom de még várjunk egy kicsit bit. If my kids come to me telling me that but but there you promised this and that it kind of sometimes annoys me and I just say that I know I know I know but let's just wait a little bit. És még Megy is dúsz még rosszul is érzem, maga Igen, tényleg megígértem. And they can convince me in such way that uh, I even start to feel bad that yes I know I promised. De is tan nem ilyen. But this is not God this is not how God is. Amen. Do you remember, Lord? Igen, igen, de hagyj már békén. Még most nincs itt az ideje. <laughs> But just leave me alone, it's not time yet. soha ilyet God would never say this. Sőt, mondja, örömét leli abban, amikor emlékeztetjük az ígéreteire. But actually, uh, he says he is pleased when we remind him of his promises. Örül neki, mert, mert az az öröm van benne, hogy emlékszel akkor rá, de jó emlékszel rá. Na, meg lesz, meg fogjuk csinálni. Because, uh, it és uh, itt Nehemiás jön, és hozza Isten elé az ígéreteket. So here comes and brings all the promises before God. És tudja, azt, hogy össze fogja gyűjteni az embereket. And he knows that God will gather the people. Ezt tudja, hogy ez a nép, akiket Isten megváltott az ő nagy erejével, és a 11 vers, Ó Uram, legyen, legyen figyelmes a füled szolgádi imádságára, és szolgáid imádságára, akik boldogok, hogy félhetik a te nevedet. Adj ma sikert szolgádnak, és ad, hogy legyen hozzá az az ember. Én ugyanis a király pohánoka voltam. Nehémiás... Kéri Istent, hogy adjon neki kegyelmet, ahhoz, amit tenni fog. Tudja azt, hogy uh, Istenre van szüksége, ahhoz, hogy itt valami történjen. És Nehemiás nem csak imádkozik a helyzetért, hogy Uram, nagyon rossz ez a helyzet, valahogy jobbá. And Nehemiah doesn't only pray for the situation, praying that God, this uh, situation is really bad. I pray that you would make it better. Nehemiahs nem játszotta el a jó kritikus szerepét. No, he didn't play the good uh, critic, critics role. Hanem azt mondta, hogy én ebben részt akarok venni. But he simply said, I want to be part of this. Uram, használj engem, én oda megyek ahhoz az emberhez, aki ugye a király. Lord just use me. I will go to the uh, people and the person, the, person the person is the king now. És hogy azt mondja, oda megyek a a oda megyek a királyhoz, de hadd meg megkegyelmet mikor vele beszélek. And he says I will go to the king, but I I ask you for for mercy and grace when I speak to the king. nagyon sokszor amikor látunk egy problémát, mindenki automatikusan tökéletes kritikus. Many tudja, hogy mit kéne csinálni, hogy kéne csinálni. Knows right away what be done és, and how. és még imádkozik, és egy mód meg. And, uh, we even pray, Lord, just this. De nem hajlandó részese lenni a megoldásnak. But uh, we don't really want to be partakers in uh, the resolution. volna azt hogy amietetett pohárnoknak a helyzet Jeruzsálemben is te Ámen. volna hogy ez nem az én hatásköröm, hogy Jeruzsálembe falat építeni, Én a poharakhoz érték. He could have just said that this is not my job to do to build walls in Jerusalem. My profession is cops. Általában meg a kölmöveseket. Hol vannak a kölmövesek? Kuram hozzá kölmöveseket. Bless the workers. Where are all the workers? Lord, I pray that you would bring workers. Mondhatta volna ezt is. He could have said this. De nem Nehemia nem nem hagyta figyelmen kívül azt, hogy ha Isten ezt az ő szívére helyezte, akkor azt valamiért az ő szívére helyezte. But Nehemiah didn't uh, just look past the fact that God has put this thing on His heart. So if God put this thing on His heart, then there was a reason for it. Uram használj engem is, és tegyek egy másiké. Lord use me and just give me mercy. hogy megyek. Me with your mercy as I'm és tudod amikor Isten valamit a szívedre helyez akkor akkor azért teszi azt mert benned el akar végezni egy munkát azáltal hogy téged használ abban az adott helyzetben so when God puts something on your heart it is because He wants to do work in you so that He could use you in a given situation Tanítani akar formálni akar a rajtad keresztül munkálkodni akar. És Nehemiás ezt bevállalta. Nem tudom, mennyien ismeritek azt a részt az evangéliumból, mikor az ige azt mondja, hogy imádkozzatok, kérjétek az aratás urát, hogy küldjön munkásokat az aratásba, mert sok az aratnivaló, kevés a munkás. I don't, I'm not sure if you know this verse uh, when where it says that uh, asked the Lord of the harvest that he would send workers, because of the, I don't know. because of the, valami planted, but the workers are few. you. Az Arat, the harvest plenty, and the workers are és akkor sokan ezt úgy imádkozzák, hogy óram küldje munkásokat olyan kevesen szolgálnak neked. there are not too many people serving. Engem ebből hagyják ki. But please me meg van a kényelmes kis életem. I have my convenient life. És tudod, hogy engem erre hívtál el. And you know that you called me for that life. Olyan kevés a munkás, hogy küldjél munkásokat. But there are not too many workers, so please send workers. Szerinted, miért mondta Jézus azt, hogy imádkozzatok. What do you think did Jesus Amikor a szíveden van Isten munkája és látod, hogy milyen kevesen vannak, akik ebbe részt vesznek. When God's work is on a, on your heart and you see uh, that there are not too many people who are part of it. Akkor akkor Isten megérinti a szívedet és hogyha nem kritikus akarsz lenni, hanem résztvevő, akkor előbb-utóbb előbútot veszed észre, hogy Isten téget hív, hogy na akkor lépjél egy lépést. Then God touches your heart and if you don't want to be a critic but you want to be partaker, then God will uh, tell you to do so and just be part of his work. Úra, majd valakit, hogy kitakarítsa a gyülekezetet. Lord, please give me someone to clean the church! Hát ha esetleg ez eszedbe jutott lehet, hogy Isten téged akar erre vezetni. If you actually, if this uh, thought actually crosses your mind, it it's possible that God wants to lead you to do this. Most ezt minden manipuláció nélkül akar abondani. <laughs> I'm abonnani. not trying to manipulate. De például egy példa az életem. Uram, adj evangelistákat, akik akik elmondják az örömhírt másoknak, mert tudod, én nem vagyok evangelista, én pásztortanító vagyok, te tudod ezt. It was just one example, but let's say another one that, Lord, uh, please give someone who can evangelize and just share your gospel with people. I'm not an evangelist, I'm only a pastor to teach. Persze, ezért tudom, hogy azt mondja Timóteusnak, hogy az evangelista munkáját is lásd. De jó, azt is ellátom. De kudy él azért And I know that uh, Paul and Timothy says that uh, I would also do the work of an evangelist, but But please just send some evangelists. És Újból meg újból ez előjött, és akkor rájöttem, Isten engem hív, hogy menjek pár azt mondjam az evangéliumot másoknak. So this, this thought just came to my mind again and again, and then I realized that God is calling me to go and share the gospel with others. ha bénán is, de el tudom mondani én is. Úgyis az Úr végzi a munkát, nem én. So even if I'm lame, I can actually share the gospel with others. It is God who does the work after all. Tudod, mindenki el tud bújni a kényelmes valamilyen mögé. Én itt elbújok a kényelmes pulpitusom mögé. We can all hide behind our very convenient things, just as I can hide behind this uh, pulpit a biblia tanítás mögé el tudok bújni. I can hide behind my bibles and my notes. De nekem az egy hitlépés, hogy valakihez menjek, és elmondjam, hogy Jézus mit tette érte. But to valakinek az evangelista ajándéka van meg. Maybe some of you have the, the gift of being an meg lehet, hogy elakar bújni az elő, hogy a igét tanulmányozza saját magának otthon. Mert hát ő egy evangelista, nem. And that would hide just the Bible at home. Ha Isten hív, akkor, akkor válaszoljál. If God is calling you, uh, respond to his calling. És mindig annán tudod megítélni azst, hogy most kritizálsz, -e, vagy a szívedet Isten kezébe tetted, de hogy hajlandó vagy -e részt venni abban a dologban, amit Isten a szívedre helyezett. So you you will know whether you are a critic or you just you will be a partaker in in the things if you if you know that you are actually willing to do the things which God put on your heart. Már Nehémiás ilyen volt, aki azt mondta, hogy Uram, mit a szívem, használj, legyél kegyelmes hozzám, ahogy megyek. So this is how what Nehemiah was like. He said that, here is my heart, Lord, just use me. Kérünk téged, Jézus, hogy vedd a szívünket, itt van a szívünk, és kérünk téged, hogy vigyél minket, vezess minket, és használj bennünket. Jesus, we pray that you would just take our heart and use us and lead us. Kérünk Téged, hogy segíts nekünk kitartónak lenni, rádnézni. Segíts nekünk, Uram, hogy, hogy ne a futásba vevő ócsároló közönségre figyeljünk, hanem te rád. Help us that we wouldn't pay attention to the crowd uh, mocking us, but we would fix our eyes on you. Ne is a futótársakra, Uram, ne is a rossz cipőre vagy időjárásra, nem csak terád and we wouldn't be distracted by others running as well or by our by the weather or by our uh, bad running shoes. Garantáljuk, hogy hogy érj meg a szívünket. We pray that you would touch our hearts. Nem csak jó érzésekkel akarunk elmenni úram, hanem azt akarjuk, hogy a lélekadat lád formáj minket. We don't want to leave uh, from here only with good feelings, Lord, but we want you to transform us. Szükségünk van rá, Uram. We need you, Lord. Szükségünk van arra, hogy a, amire hívsz bennünket, hogy el tudjuk azt végezni. Abszolút szükségünk van rád, Uram, hogy tanúid legyünk ebben a világban, az életünkkel, a szavainkkal. Szükségünk van arra, hogy gyere is betölts minket. We need you to come and us. Ugye, hogy formálj bennünket és használj minket. Us. Uram, tegyél bennünket a vezetőké, akik jó hatással vannak a körülöttük lévőkre. Lord, make us leaders who are good impact on people uh, around them. És Uram, hadlásunk mindig téged, amennyek Istenét aki előtt imádkozunk és akiben mi bízunk. And Lord, we may, also, we, may, we may always see you, the Lord of Heaven, in whom we trust. Köszönjük neked, Uram. Thank Amen. you, Lord. Amen.